Пішли на тролейбусну зупинку. Там посидиш, а я тим часом скоро визову. Тобі треба на плече гіпс накласти. І вуха пришити. Висить, а страшно дивитися. Не захрипів Ганс, тільки додому. Кому і там треба в тій лікарні? Тобі, тютільці, чи може Вені? Заткнися, кров, он це бенить, як кабана. За годину дві стечеш, а ти мені потрібен живий, чуєш, живий. Я цього вилипка все одно спіймаю, от побачиш. Ганс лежав у лікарні, я не знав вірити цьому фашисту чи не вірити. Я все розмірковував над його відповіддю на запитання, чи впізнав він голос нападника. «Нє, якийсь чужий. Не наскій, але те, що мене звати вирівелем, знав. До того ж, я йому чимось добряче населив. Це тобі захопар. Що воно таке? Бий його трястя». А може Ганс придурюється, що не впізнав і не розчув? Можливо, усе зовсім не так? Хтось із знайомих засідників Георга хотів розтрашити мені голову, та тут під руку трапив фриц. Ганс, почувши, що його приятель чекав саме на мене, вдався до брехні. Але є ще один варіант – Папецькова тий корчмар погнав слідом за мною своїх горил, аби вони десь у тихому закутку випустили в мене дух. Ще й гроші заразом забрали. Такими сумами навіть дуже круті не розкидаються. А що коли всі жертви висять саме на Гориничі? Ці обідренці запаскудили його елітне кафе, перетворили на клоаку з біговись копокитьків, і він за будь-яку ціну прагне позбутися їх, залякати, віднадити від Георга. От і вистежують корчмареві горили, то одного, то другого спокійно розбивають черепи, знаючи, що ніхто цими покидьками не перейматиметься. А міліції тій ковінька на руку. О, чим більше таких трупів, тим менше клопоту і брудної роботи, від якої інколи блювати хочеться. Усе це так, тільки ж я навіть з місця не зрушив. Хто, хто вбивця? Чому він полює на мене? Чи варто ризикувати своїм життям, виманюючи його з темрєва на себе, щоб зненацька навалитися і зігнути падлюку в баранічий ріг, а якщо його удар буде, як грім з ясного неба? Так ткне мене, як і всіх по голові. Прощавай, вирівеле, це тобі за хопар. Годі, треба перепочити, бо якщо я ще раз почну розмірковувати над тим, що таке хопар, треча останній глуст. Зиркнув в овальне люстре, що стояла на підвіконні. Як я змарнів, подався, Схудну, щоки позападали, одні вилиці стерчать. Хай тобі грець, ніби з домовини встав. Побачила, бо це Ася, ні за що б не пустила переночувати. Тепер тільки й лишається, що закущив за Еліною бут підглядати. За вікно спалахнуло таке яскраве сяйво, ніби блискавка щойно влучила в самісіньку шибку. Я відсахнувся від вікна, звідти на мене дивилися білі, як у небіщика в очі. Кальмар. Грокотів грім, аж склот звеніло у вікні, а в голові снавигала думка, від якої ставало зовсім не по собі. Хопар, Омар, Омар, Хопар, враг його матері, невже це він? Кальмару не сподобався чотири вірш Омара Хаяма, якою я прочитав йому відповідь під час нашої першої зустрічі. Він тоді образився і сказав, що моя відповідь недоладна і що я міг би підшукати кращу. Отож...